Фредерік Пол. Брама. Текст читає Сергій Оробчук. Розділ 15. Кабінет Зікфріда розміщено під бульбашкою, як і інші установи. Там не може бути надто холодно чи спекотно, але іноді в мене таке враження, що може. Я кажу Зікфрідові. Боже, тут так спекотно, кондиціонеру тебе не працює. Робі, тут немає кондиціонера. Терпляче відповідає машина. Повернімося до твоєї матері. А не пішов би ти з моєю матірю. Відказую я. І з твоєю теж. Пауза. Я знаю, що його мікросхеми про щось думають і відчуваю, що пошкодую про свою нестриману заввагу, тож хутенько додаю. Зікфріде, мені дійсно тут некомфортно. Тут спекотно. Тобі спекотно, виправляє Зікфрід. Що? Мої здавачі показують, що в тебе температура підвищується, коли ми говоримо про певні теми про матір, жінку Нем'я, Гелла Клара Мойнлін, твою першу і третю подорожі, про Дена Мєчнікова і випорожнення. Ну і подивися цим, горлаю я, раптово розгнівавшись. Тобто, ти слідкуєш за мною. Робі, я моніторю твої зовнішні сигнали, ти ж знаєш, відповідає робот. У цьому немає геть нічого шкідливого. Це повсякденна річ. Твої друзі ж помічають, як ти червонієш, натинаєшся, чи тарабаниш пальцями, хіба ні? Ти навмисла це кажеш. «Так, робе, я тобі кажу це, бо вважаю, що згадані теми викликають у тебе емоційне перевантаження. Не хочеш поговорити, чому так?» «Ні, я хочу говорити лише про тебе, Зікфріде. Які ще мої маленькі таємниці ти знаєш?» «Ти рахуєш, скільки разів у мене була ерекція? Встановлюєш жучки в моєму ліжкові? Прослуховуєш мій телефон?» «Ні, робе, я цього не роблю. Щиро сподіваюся, що це правда, Зікфріде. Я знаю, коли ти брешеш. Пауза». Робе, я не розумію, про що ти говориш. А тобі й не треба, вишкіряюсь я. Ти просто робот. Я сам розумію і мені цього досить. Для мене важливо мати маленький секрет від Зікфріда. У моїй кишені лежить записка, яку Соня дала мені однієї ночі, коли ми добряче накурились і напилися вина, а потім мали класний секс. Якось я дістану її з кишені, і ми побачимо, хто командує парадом. Я обожнюю це протистояння із Зікфрідом, тому що воно злить мене. А коли я злюся, то припиняю думати про свій великий біль. Болить постійно. І я не знаю, як це припинити. Розділ 16. Через 46 днів польоту, який перевищував швидкість світла, капсула знову загальмувала до швидкості, на якій рух узагалі не відчувався. Ми були на якійсь орбіті. Двигуни не працювали. Ми смерділи як скунси і осочортіли одне одному але зараз скупчилися навколо оглядового екрана в умовах нульової гравітації, міцно тримаючись за руки, наче закохані, та дивлячись на зірку, що була перед нами. Вона мала більш насичений помаранчевий колір порівняно з нашим Сонцем. Також вона мала вагоміші розміри, або ж ми просто перебували від неї на відстані, менші, аніж одна астрономічна одиниця. Однак ми були не на її орбіті, а на орбіті газового гіганта, що мав один великий супутник, Удвічі більше за наш місяць. Я не почув захоплених вигуків і не спостеріг бурхливої радості ні у Клари, ані у хлопців. Я почекав довгенько, а відтак промовив. О чому справа? Клара байдужливо відповіла. Сумніваюся, що ми там приземлимося. Здавалося, вона не розчарувалась, і їй було однаковісінько. Сам Кагане протяжно й тихо зітхнув у бороду і промовив. Так, по-перше, необхідно знайти чистий спектр. Робі я, зробимо це. Усі інші шукайте сліди перебування гічі. Губу розкатали. Мовив хтось, але так стиха, що я не зрозумів, хто саме. Можливо, навіть Клара. Я хотів запитати ще щось, але збагнув, що відповідь на запитання, чому ви не радієте, мені не сподобається. Тому я протиснувся до посадкового модуля услід за Семом. Ми топцювали в ньому, одягаючи скафандри, перевіряючи системи забезпечення життєдіяльності та засоби зв'язку і загерметизовуючись. Цим жестом покликав мене до шлюзу. Я почув, як парові насоси видувають повітря, і за мить та невелика кількість, що залишалася, виштовхнула мене в космос у відчинений шлюз. Протягом кількох секунд я відчував первісний жах. Я зустався на самоті в місці, де досі не бувала жодна людина. Я так перелякався, що забув застебнути фал. Але це було зайвим. Магнітний фіксатор сам застебнувся, я схопився за трос, рвучко його закрутив, і почав плавно рухатися до корабля. До того, як я повернувся, Сем уже вибрався назовні. Він рухався в мій бік, обертаючись. Нам поталонило схопитися один за одного, і ми почали готуватися до фотозйомки. Сем вказав на точку між велетенським диском газового гіганта, схожим на блюдце, та до болю яскравою оранжевою зіркою. Я затулив очі рукавом, аж поки не зрозумів, на що вказував Сем. М-31 Андромеди. Звичайно, якщо зважити на наше місце положення, то об'єкт був поза Андромедою. У полі зору не було нічого, схожого на Андромеду чи якесь інше сузір'я, котрі я коли-небудь бачив. Але М-31 така велика і яскрава, що її можна помітити навіть із поверхні Землі, коли більш-менш погідно. Вона являла собою вихрювату двобічну опуклу зоряну туманність і найяскравішу зовнішню галактику. М31 можна бачити з будь-якої точки відправки з орелю та гічі. Якщо трохи збільшити зображення, можна було розглядіти її спіральну форму, а для впевненості порівняти з меншими галактиками у приблизному ракурсі. Я зосередився на М31, а тим часом Сем сфокусувався на Магелановій хмарі. Принаймні нам здалося, що то вона. Сем твердив, що він визначив у тій хмарі знамениту зірку С золотої риби. Ми почали теодолітну зйомку. Звичайно ж, це все робилося задля того, щоб учені, які працювали на корпорацію, змогли провести тригонометричну зйомку і визначити наше місцеположення. Читач може поцікавитися хіба їм не байдуже? Насправді ні. Якщо хочете одержати наукову премію, вам треба зробити повний набор знімків. Читач запитає та ж вони можуть визначити ваше місце положення з тих знімків, які були зроблені з ілюмінаторів під час польоту, що перевищує швидкість світла. Але так не вийде. Науковці можуть визначити основний напрямок руху, одначе після перших кількох світлових років дедалі важче пульнувати зірки, які можна розпізнати. Також незрозуміло, чи є траєкторія польоту прямою лінією. Дехто стверджує, що це радше нерівний графік у викривленому просторі. Втім, розумні голови вживають усіх заходів, зокрема вимірюють відстань, на якій оберталися магланові хмари та в який бік. Навіщо це все? Це допомагає становити скільки світлових років між нами та Магелановими хмарами. І, відповідно, як далеко ми, земляни, заглиблені в нашу галактику чумацький або молочний шлях. Вважається, що хмари роблять оберт довкола нашої галактики протягом 80 мільйонів років. За допомогою ретельної топографічної зйомки можна виявити зміни в одній частині, які відбувалися упродовж 2-3 мільйонів років, що дорівнює, 150 мільйонам світлових років. Що ж до групових занять, які проводив СЕМ, я досить захопився ними. Взагалі, під час зйомки та роздумів над тим, як у брамі будуть їх розшифровувати, я перестав боятись і майже припинив перейматися тим, що ця мандрівка, котра розпочиналась як тренування хоробрості, може виявитися невдалою. Так воно і сталося. Коли ми повернулися на корабель, ГЕМ забрав у себе плівки із зйомками спектросфери і вставив їх до сканера. Першим об'єктом виявилася, власне, планета-гігант. У жодній октаві електромагнітного спектра не було ознак випромінювання від артефактів. Тому Гем почав шукати інші планети. Це був повільний процес, навіть як на автоматичний сканер. І, можливо, за час нашого перебування там ми не знайшли б із десяток планет. Але це не надто і важило, оскільки якщо ми не могли їх виявити, це означало, вони дуже далеко, і ми туди однаково не долетимо. Гем зробив це таким чином – виділяв ключові ознаки зі спектрограми випромінювання головної зірки, а потім програмував сканер на пошук відбиття. У такий спосіб поталонило знайти п'ять об'єктів. Два з них виявилися зірками зі схожим спектром, інші три – планетами. Вже краще. Але там теж не було випромінювання від артефактів, тим паче вони були занадто малі і розташовувалися надзвичайно далеко. Залишився великий супутник газового гіганта. «Перевір його!» – наказав Сем. Мохамад буркнув. «Щось він мені не подобається?» «Мене не цікавить твоя думка. Просто роби, що тобі кажуть. Перевір його!» Уголос, будь ласка!» – ставила Клара. Гем здивовано зиркнув на неї, можливо, через «будь ласка», але зробив, що йому наказували. Оголошення. Уроки гри на блокфлейті. Граю на вечірках. Телефон 87429. Скорорість 2. Подаруйте своїм близьким справжню збірну модель «Брами» або «Брами-2» з пластмаси «Гічі». Придбавши її, ви зможете насолоджуватися виглядом блискучих завірюк-снігопадів, що виготовлені зі справжнього пилу зі світу «Пегі». Мальовничі голографічні плівки, браслети з гравюрами для проспекторів-новачків та багато інших подарунків. Телефон 88542. У вас є сестра, донька, подруга на землі? Я хотів би листуватися. Кінцева мета «Шлюб». Телефон 86032. Він затиснув кнопку і промовив. Я ознаки закодованого електромагнітного випромінювання. У формі щитування сканера з'явилася синусоїда, що повільно рухалася. Вона коливалася протягом кількох секунд, а потім випрямилась і зупинилася. Негативно, сказав Гем. Аномальні температури, які залежать від часу. То було щось новеньке для мене. Що це таке? Запитав я. Схоже на те, що тут стає тепліше із заходом сонця, нетерпляче відповіла Клара. І що з того? Утім, ця лінія також була резонансною. Теж не те, сказав Гем, металева поверхня з високим Альбедо, синусоїдальна хвиля, яка повільно рухається, потім Хм, протягнув Гем. Інші ознаки не годяться. Тут немає метану, оскільки бракує атмосфери, тому далі й так зрозуміло. Як чинимо, шеф?» Сем розкрив рота, щоб відповісти, але Клара випередила його. «Вибач, – сказала вона непривітно, – але що означає твоє звертання, шеф?» «Закрийся, – нетерпляче відповів Гем. – Семе!» Кагане, наче перепрошуючи, швидко усміхнувся Кларі. «Якщо ти хочеш щось сказати, будь ласка, – запропонував він. Як на мене, нам слід висадитися на супутник». «Марна витрата пального, – відрубала Клара, – дурна ідея». Запропоную щось краще. Тобто краще? Який сенс? Ну, багатозначно промовив Сем. Ми не дослідили весь супутник. Він обертається доволі повільно. Можна сісти до посадкового модуля і оглянути все. На іншому боці може бути ціле місто гічі. Губу розкатали. Майже начутно пирхнула Клара, тим самим заздалегідь уточнюючи питання. Хлопці не слухали. Троє з них уже були на шляху до посадкового модуля, а ми з Кларою залишилися вдвох узори льоті. Клара пішла до туалету. Я запалив цигарку майже останнє, і пускав кільця диму, які проходили крізь одне одного, розширюючись і застигаючи в повітрі. Капсула злегка гойдалась, і я вдалині побачив, як бронатний диск супутника тієї планети поплив угору, а через хвилину попереду з'явився ледь помітний яскравий водневий вогник посадкового модуля, який летів до супутника. Я замислився. А раптом у них закінчиться пальне. Вони розіб'ються чи щось зламається. У такому випадку доведеться їх залишити там назавжди. А ще я задумався над тим, чи вистачить мені мужності таке вчинити. Жахлива та безглузда жертва людським життям. Що ми тут робимо? Пролетіти сотні й тисячі світлових років, щоб розбити собі серця? Я зливив себе на думці, що тримаюся за груди, наче моя метафора справдилася. Плюнувши на недопалок, я загорнув його в пакет для сміття. Невеличкі грудки попелу плавали навколо мене. Я автоматично відганяв їх, але думав зовсім про інше. Я спостерігав за великим крапчастим півмісяцем планети, який з'явився в кутку екрана, і милувався ним як витвором мистецтва. На межі світлого і темного боку планета віддавала жовтувато-зеленим кольором, а її темна частина була аморфною плямою, що закривала інші зірки. Можна було помітити місце, де починалися тонші зовнішні шари атмосфери. Там було кілька яскравих зірок, які мерехтіли крізь неї. Однак більша частина атмосфери була такою щільною, що крізь неї нічого не видно. Без сумніву, про висадку не було й мови. Навіть якщо там є тверда поверхня, вона захована під таким товстим шаром газу, що ми там не вижили б. Корпорація планує побудувати спеціальний посадковий модуль, який зможе подолати густу атмосферу, як на Юпітері. Можливо, колись такий модуль з'явиться, але зараз його тут нема. Клара Досі сиділа в туалеті. Я розклав свій гамак у кабіні, заліз до нього, опустив голову і заснув. За чотири дні хлопці повернулися з порожніми руками. Дред і Гем Тая мали похмурий вигляд. Вони були брудні й нервові. Сем здавався досить життєрадісним. Але на мене це не подіяло. Якби він знайшов щось цінне, то сказав би мені по Проте мені було цікаво. «Як успіхи, Семе?» «Облом», – відповів він. Там лише скелі ні чорта не видно цінного. Але в мене з'явилася ідея. Клара підійшла до нас із цікавістю, позираючи на Сема. Я дивився на двох інших. У них був такий вигляд, наче вони знають, що це за ідея, і вона їм не подобається. «Розумієш?» – сказав Сем. «То подвійна зірка». «Як ти це визначив?» – запитав я. «Ні, я запустив сканери. Ви бачили те велике блакитне чудо?» Він оглянув усіх навколо і вишкірився. «Ну, я не знаю, де вона зараз... Але була біля планети, коли ми вели зйомку. Все ж давалося, що вона поряд, тому я навів на неї сканери. Хай як дивно, це допомогло виявити потрібний рух. То мусить бути подвійна зірка з головною зіркою, а до неї війстань не більш, аніж половина світлового року. — Семе, це може бути мандрівна зоря, — сказав Гемтає. — Я вже розповідав тобі. Зірка, яка рухається вночі. Каган не знизав плечима. Навіть якщо так, то вона близько. Клара втрутилася в розмову. «Є якісь планети?» «Не знаю», – визнав він. «Почекай, он вона, як на мене». Ми всі утупилися в оглядовий екран. І так було зрозуміло, про яку зірку говорив Сем. Вона світила яскравіше, ніж Сіріус, яким ми його бачили з землі. Можливо, на кілька зіркових величин темніша. «Цікаво. Сподіваюся, не зовсім тебе зрозуміло, Семе. Половина світлового року – це, у найкращому випадку, Два роки польоту на максимальній швидкості посадкового модуля. Це за умови, якщо буде пальне. А його в нас немає, хлопці, – м'яко сказала Клара. Знаю, – наполягав на своєму сем. Але я думав над цим. Якщо ми трішки запустимо основний двигун корабля? На власний подив я почав кричати. Припиніть! Мене всього телі пало, і я не міг зупинитися. Іноді це нагадувало жах, інколи лють. Гадаю, якби тієї хвилини в мене був пістолет, я без вагань застрелив без Сема. Клара торкнулася мене, намагаючись угамувати. — Семе, — сказала вона, якомога галагідніше, — я розумію тебе. Каган вже п'ять разів поспіль повертався з порожніми руками. — Я гадаю, це можливо. Сем одночасно мав вигляд здивований і загадковий, і, здається, був готовий до всього. — Справді? — Маю на увазі, якби ми були гічі, а не дурнями людської породи, то знали б, що робимо. Ми прилетіли сюди, оглянулися навколо і сказали. Дивіться, там наші друзі. Чи знаєте, неважливо, що тут було, коли вони налаштували сюди курс. Або ж, напевно, наші друзі переїхали. Їх немає вдома. А потім. Ну, тоді хаймо, дідько, подивимося, можливо, вони полетіли в гості до сусідів. Ми натиснули б цю кнопку тут і перемкнули цей важіль, і відтак бац, і ми вже летимо до тієї великої блакитної зірки. Клара замовкла, досі тримаючи мою руку. Але Сема, мене гічі. Чорт забирай, Клару, я це знаю. «Та ж має бути якийсь вихід!» – вона кивнула. «Певно, є, але ми не відаємо, який. Ми знаємо лише те, що жоден екіпаж не повернувся і не розповів, що буває після зміни курсу. Пам'ятаєш? Жоден!» Він не дав їй прямої відповіді, а лише подивився на велику блакитну зірку на оглядовому екрані і промовив. «Проголосуймо!» Звичайно, голосування проти зміни налаштувань панелі курсу закінчилося за результатом 4 проти 1, а Гемтай постійно пильнував щоб Сем не підходив до панелі, поки ми долали шлях додому на швидкості світла. Дорога назад до брами була не довшою, аніж сюди, але здалася вічністю.